lista, ugye most mindig úgy poénkodok, hogy ezt a ledzepenint számot azért volt érdemes meghallgatni de most önmagáért szólt a dal, önmagában is élvezhető volt nagyon jól tudjátok, hogy ez a vasárnapi műsor arra való, hogy egy kis körömkefével eh, megkarcoljuk a lélek felszínét és valami kibújja nyom belőle és ne a csiripöri legyen ne a szaftos, paprikás magyaros, hanem valami általános, globális. Ha, ha, ha unalmas, akkor nagy baj van. Ha felháborító, az már jobb eset. De persze valahol a szeretetnek is át kell fűzni ezt az egészet. Tehát bárkivel szívesen beszélgetek, és nem gyűlölöm én az én ellenségemet, hanem parancs szerint szeretni kéne, megpróbálom. De tudjátok, hogy mindig úgy kezdjük, hogy megnézzük, hogy milyen is az az Isten, akit én például szeretek, sokan szeretnek, vagy akit félnek. Az Isten félelem szó egyrésztről jó, másrésztről nem szeretem, mert nem vagyok én olyan ember, aki az alak haragjától fél. Egyébként hallgattam az előbbi beszélgetést, és... Gyorsan mondom, mert hát ha senki nem hallja, Ö, igen, egy az Isten és annak neve Allah, bár hogy az ő profétája, Mohamed mennyire elfogadható számomra, az problémás, és a gondolatot abba hagyom, mert gyerekeim vannak és szeretnék hosszú életet élni a Földön. Tehát az Evangéliumban azt kutatjuk, hogy milyen az Isten, most egy olyan Evangéliumi részletet fogunk, Fogok beolvasni, ahol inkább az emberről van szó, de talán önmagatok iránt is van érdeklődésetek. Figyeljetek! Abban az időben valaki odalépett Jézushoz a tömegből és megszólította. Mester, mondd meg testvéremnek, hogy osszam meg velem az örökséget. De ő elutasította. Ember, kihatalmazott fel rá, hogy bírótok legyek és elosszam örökségteket. Majd a néphez fordult. Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapziságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Példabeszédet is mondott nekik. Egy gazdag embernek bőséges termést hoz a földje. Így okoskodott magában. Mit tegyek? Nincs hova gyűjtsem a termésemet. Á, tudom már mit teszek. Lebontom a csüreimet, és nagyobbakat építek. Oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak, ember, van annyit, hogy sok évig elég, elég, pihenj, egyél, igyáls, élj jól. Ám az Isten így szól hozzá, eztelen, még az éjjel visszakérik tőled lelkedet, amit gyűjtöttél, kire marad. Így jár az, aki vagyont halmoz fel magának, ahelyett, hogy az Istenben gazdagodnék előtt elkezdeném így a, a szövegbontszolgatását. Hadd mondjam el, hogy egy olyan történetről van szó, ami eléggé gyakori és általános. Mégis megdöbbentem, és most mesélek egy konkrét esetet. Én, én hívő alapon mondom, hogy hála Istennek a Tarnói Gizella már nem él. Én nem gondolom, hogy a halottaknak rosszabb lenne. Talán Istennél vannak, de jártam egyszer a házába, és az ő Első férje építette hatalmas, fantasztikus ház, Uszómedence, nagyon szép és óriás, és látszik, hogy nem sajnálták belőle az anyagot. Valahol van valami metafizikusan vicces benne, hogy abba azon a napon, amikor elkészült ez a palotta, infarktus kapott és meghalt. Igen, alapvetően nagyon materiális természetűek vagyunk, amely az időt úgy próbálja megfogni, vagy magá alá hajlítani, hogy, és ez érthető, hogy anyagi javakat biztosít, és azt gondolja, hogy ez az anyagi javak az, az időt is uralják. Mondok egy másik példát, ami szintén ismertem azt az embert, aki összegyűjtött nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt, mert úgy döntött, hogy kimegy Amerikába és ilyen American Express card amire hát föl lehet tenni elég mennyiségű suskát, meg is érkezett Amerikába. Tulajdonképpen nem is volt bűnös, hogy az első két napon belül nem intézte el a TB kártyáját, hát egyszerűen az embernek annyit tenni van ilyenkor, de két nap után egy bogár megcsípte. Másfél hónapig volt kórházakba, élve maradt, haza is jött, kétségtelen, hogy az összes pénze elment a kórházi kezelésekre. Tehát valahogy van valami butaság. Nem akarom ezt mondani, hisz mindanny akkor mindannyian egy kicsit buták vagyunk, de szeretnénk az életünket úgy ten biztonságosan tenni, hogy lével kitömjük. Mert egyesztő sugallmazza minden a világon, hogyha van pénzed, akkor vagy valaki. Ugye ebbe belebukott a, a, a, a, a, a múlt rendszerben, a, a múlt rendszerben, tehát a Fidesz előtti kormány egyik, tehát a szociális-töliberes kormányzat borzalmas tévedése volt az, amikor azt gondolta, hogy egy ember annyit ér, amilye van. E, milyen érdekes, hogy tulajdonképpen a matolcsiék is ugyanezen gondolati híven mozognak, de most hagyjuk a, a politikát. Mondjuk azt, hogy Ö, ezen túlmenően is lehet az időbe biztonságot szerezni például, hogy az ember lélekben, szellemiekben is megerősödik Ö, biztos vagyok benne hogy velem biztos tudjátok sok rossz dolog is történt, nem csak jó és ez azért volt nekem azért aránynak könnyű elviselni, mert egyrésztről megvolt hozzá talán a műveltségem és megvolt hozzá a hitem is és ma nem érzem szerencsétlenemnek magamat, mint mondjuk 15 évvel, vagy 5 évvel ezelőtt, de hát, ö, sőt, el kell mondanom, hogy 95-ben, amikor mondjuk a fizetésem olyan 600 ezer forint volt, ma is nagyon jó fizetés lenne, nem csak, hogy nagy menő császának képzeltem magamat, hanem ugyanez, mint ez az ember, úgy éreztem, hogy hát ez egy elég biztos jövő. Nagyon simán olvadt el a pénz, amikor nem volt pénzem, akkor már nem volt feleségem se. Tehát a, a, ez a szó, hogy eztelen ebben a bibliai szövegben, ez, ez, ez nagyon jó, mert pontosan azt gondoljuk, hogy annyira tudjuk matekozni, tervezni a jövőt, mert annyi eszünk van, olyan tehetségesek vagyunk, hogy a befektetéseink ugye gyümölcsöződnek. Közben, ahogy ha majd kinézek a világba a következő másfél órában, úgy látom, hogy nagyon szépen alakul az apokalipszis és az a rendkívül szűk réteg, amely a profitnak a 70-80 át magájának tudhatja, azoknak is nyugodtan mondhatom, Cukebertől egészen bilgétszik, hogy esztelen, mert e, e, csak a fennálló rendszeren belül tudja a profit őket boldogítani, ha maga az egész rendszer változik meg, akkor lehet, hogy az a profit végül majd semmit se fog érni. A ennek a példabeszédnek, vagy ennek az igerészletnek a figyelmeztetése fontos számunkra, hogy ne próbáljuk ennyire leegyszerűsíteni a, az élet karmáját, az élet szentségét, amelyben hogyha elegendő bébi papi van a hűtőben, akkor azt gondoljuk, hogy most már semmi baj nem érhet minket. Egyrészt romlandó természetünk és a jó és a rossz szétszakítottságában százszázalékosan merem mondani, hogy nincs totális, teljes biztonságos élet. Totális, teljes biztonság majd azután lesz, amikor már nem élünk. És, és ami inkább, inkább fontosabb, amit a Medellini konferencia 1986-ban megállapított, hogy gondolkodásunk végzetesen eltorzult, az ember helyére a profitot tettük, tulajdonképpen az, hogy a, az egész migrációs válság, meg hogy Magyarországról is kb. egy millió ember elment, hogy munkát és pénzt keressen, az összefügg azzal, hogy a profitról ezek az eszlen emberek mind a mai napig képtelenek lemondani. Nem is kéne talán a profitról lemondani, de a profit koncentrációjáról. Ha valaki figyelt, láthatta, hogy durva marxista szöveget nyomok. Igen, ez egy baloldali adás, keresztény baloldali adás, aminek nincsen gyökere Magyarországon, de hát ez az én problémám. A ti problémátok az, hogy mit gondoltok a jövőről, és hogy próbáljátok biztosítani magatokat. Megint a jó módszerek mellett javaslom az imádkozást, amint tudjátok, kb. azt értem, vagy legalábbis minimálisan azt értem, hogy Beszélünk hozzá, megpróbáljuk a, a, bens, a benső egónktól annyira megszabadulni, hogy talán őt is meghalljuk. Biztos, hogy ér annyit egy reggeli imádkozás, minthogy félreteszed a profitot felét. Tudom, hogy ez hülye hangzik, de a kommunista jeruzsálemi rabbi sok hülyeséget beszélt, azért nem szégyelem és folytatjuk ö, ö, tovább a, ezt a lelki boncolgatást, ö, levente meg, ö, tekeri nekem a zenét, átadtam a fiataloknak a zenét, mert az öregeknek rossz az ízlése. Megszoktátok már, hogy nem is egyedülülök itt a stúdióba levente, őt is számolom, bár annyira fiatal, hogy nem kéne, hanem itt a Gábor. szerbusz. Én már megszoktam, hogy egyedül ücsögök, szerbusz, és várlak, várlak, várlak, de megszoktál jönni. Igen, ez olyan, mint a menstruáció. Na várjám. Akkor erről nem Rossz poén nyomtam, férfiak nem ismerik De azt. Ez kicsit olyan. A igen, nőknél van minden hónap egy időszak, amikor állata, idegesebbek. A bélszín. Na most ez valószínűleg... Igen. Ehhez, ehhez hasonló lehet. Igen, igen köszönöm szépen, hogy, hogy ezen a héten is gondoltál rám. Um, már régen a fejembe vettem, hogy meg fogom kérdezni. Most nem tettem, hogy uh, mivel a parával is meg vitatni, meg ugye a... Uh, a pozitívval is a, a hét dolgait, hogy, hogy akkor ne legyenek átfedések, vagy éppen, hogy legyenek mindenkinek... Hát igen, ö, a, a, kül a vélemények különbözősége. A tudom, vélemények számítson mm. ugyanadó a témáról, vagy, vagy hírról, na, de, okay. na, ha Nem tudom, hogy érszövették a hallgatók, hogy homlok egyenest ellentétes vélemények hangzanak el a rádióban. Aha. Abba bízom, hogy 30 év múlva kapunk egy díjat, hogy ellentétben a magyar sajtóval mi... Nálunk a kiegyensúlyozottság az messze, magasan biztosítva van. Még eddig nem vette észre senki, de nem baj. Meg példát mutatunk arra is, hogy különböző nézetek, bizonyos liberális ez a rádió, megférnek egymás mellett, és ez nem azt jelenti, hogy elpusztítom azt, aki más gondol, Hadd mondjam el, hogy nyilvánvaló legyen, hogy például a Brian Péterrel sokszor nem értek egyet, de nem az a feladatom én szerintem, hogy a, e, bebizonyítsam neki, hogy nekem van igazam, hanem hogy igen, többféle ember többféleképpen látja a dolgokat, a baj akkor van, hogyha az egyiknek valamiféle súlyos dominancia primátusa van. Na akkor most figyelj. Mert nem, a figyelj. Viszont tényleg... Nagyon érdekelne, hogy mi a tipped, mi a véleményed, Igen. és kifejezetten abban a témakörben, amit most ugye lopva felkonferáltál, Igen. hogy annyi embernek az azonos jelenségekről annyiféle véleménye alakulhat ki. Nem tudom, láttad-e azt a videót? Ha láttad, akkor kódoló van a válasz. Én nemrégiben láttam. Amely videó hát szól a következőről. Egy zsidófiú, és egy eh, eh, mohamedám tehát muszlim jó eh, kifejezetten ezt az ő vallási hovatartozásukat eláruló öltözékben most ezt nem részletezem eh, úgyis csak azokhoz szól hallgatóinkhoz eh, ez a felvetés aki egyébként hogy mondjam értő módon áll hozzá tehát felesleges most ezt lejönni. végig vonul ez a két eh, nem rape, láttam. majdnem hogy kéz a kézben de egyébként nyilván nem Igen. csak óriási békességben eh, Teljesen messziről kivehető módon barátként, egy amerikai városnak először a Zsidó negyedén, aztán pedig a Mohamedánok által uh -huh. lakott negyedén. És tipped meg, hogy, hogy akár szélsőséges, akár közömbös, uh -huh. akár bármilyen besorolású hát vélemények, illetve élmények hol érik inkább őket, és milyenek. Hát a tippen mögött... Semmi provokáció. Sem értem, nem jelen. is könnyű a kérdés, mert mondhatnám azt is, két testvérnépről van szó. És ez fontos része aztán a feloldásnak, mert majd mondom, és még annyit szeretnék neked is, nyájas olvasom, és önöknek is, kedves hallgatók mondani, hogy, hogy azért van egy meglepetés még a dologban, de most te jössz. Jó. Szerintem többet kap a zsidó a pofájára a, a muszlim negyedben, Egyszerűen azért gondolom ezt, mert a hivatalos arab politika, Irán, Irak, stb. Gyorsan e, javítalak az arab, az az arabul beszélő széles néptömegek, vagyis azok csak az arabok. Igen. Mm. Ugye Irán rögtön nem. Arabul beszélő. Jó, jó, jó, Irán nem. nem, de, nem, nem, nem de azt mondom, hogy a térségben létezik egy olyan elgondolás, hogy Izraelt azért el kell tüntetni és beleszorítani a tengerbe. De itt Amerikában vagyunk. Igen, csak mondom hogy de befolyásolsz a válaszadásban, nem veszed észre. Látod, tolni akarsz a helyes válasz felé. Pedig én, én ragaszkodok a rossz döntésemhez. Tehát, uh, uh, miután a, a, a, a, a, a zsidóságnak az asszimilációs képessége sokkal hatékonyabb és nagyobb, mint a... Így azt mondanám, hogy rosszabbul jártak az arab negyedben. De akkor jött a poén, hogy nem. Azt képzeled, hogy tényleg nem arab negyedben, ha? ezt, ezt, ezt Akka, vallásosan muszlim, javítom na, muszlim, muszlim. Igen, uh, ahol történetesen lehetnek, sőt nagy számmal arabok, persze, de itt valóban nem a beszélt nyelv, uh -huh. hanem a uh, sajátjuknak tartott vallási hovatartozás az, ami perdöntő, szóval az, az érdekes, hogy uh, uh, hogy egyikben sem. Tehát, de de euh, mi, mi történt tehát, te, akkor? Tehát sokan ugye Furán nézik mind a kette őket az egyik eh, kerületben is, meg a másik negyedben is. Eh, Jó, de, de aztán azt végül mondom, is, amikor beszédbe be akkor az amerikaiakkal. De érted ez? Eh, Oké. Okay, eh, okay, Amerika, igen, de tényleg, tényleg, majdnem szintisztán csak zsidók laknak a zsidó negyedben, és majdnem szintisztán, vagy éppen, hogy tényleg százalék van csak a a, a a muszlim negyedben. Uh, persze, majdnem, hogy megvetőnek is felfogható tekintetek, de aztán mind a két ponton, mind a két városzózó, elegyednek velük beszélgetésbe, és még az is elhangzik, hogy azért ez egy szép dolog, azért ez egy jó dolog, hogy mégiscsak van barátkozás, végig is egy ettől fokadunk, süget. ez, hogy kazin, vagyis, hogy kuzin, <gül> ez itt is, ott is elhangzik, és a meglepetésnek szánt poén az az, hogy három fejezetből áll a film, nem csak a zsidó és a Mohamedán muszlim negyedben, hanem egy vegyes lakosságú, normálnak mondható negyedben is végigmennek, és, és ott aztán kapnak hidegett, melegett. Ez a, rossz, ez a ez szörnyű. Keresztényekről is szól egy kicsit. Valószínűleg könnyedveton a dolgod, így van, e, meg mindenki másról is szól, meg a vegyes negyedben laknak, aztán nem feltétlenül hogy hitfű zsidók, vagy hitfű Mohamedánok, hanem olyanok is, akik történetesen nem követik a vallást, de Éppen, hogy a vegyes ö, körzetben, és ezen a előttem a dolgot, hogy előre mondom, hogy három ember. De tudod, miért értem előtte? ezt a vegyes, miért volt durvább? Mert a vegyes környezetben nagyon sok álságos hitű ember van. Tehát a, én a kereszténységen belül problémának érzem az álságosságot, hogy, mint a fundamentális iszlám, hogy bizonyos ideológiai alapokon nagyon szívesen gyűlöl míg azért egy igazán hithű rabbi, igazán hithű imám, ö, ö, aki olvas, tehát nem, most nem, hogy így kell magyarázkodni, tehát aki olvasta a Koránt, aki olvasta a Bibliát, az, ö, az tudja, hogy ö, ö, lehetetlen a, a, a gyűlölet ö, ideológiai megvalósítása, mert az Istennel szemben áll. Na most szerintem ezt, ilyen általános keresztények ezeknek fogalmuk nincs. Az ellenség szeretetről nincs, azt látom. Nem csak, hogy áll, ilyen felszínes keresztényeknél, de mélyebb keresztényeknél is látom, hogy Jézusnak ezt a parancsát egyszerűen nem létezik, negligálják. Ugyanígy, a, a, annyira nem ismerem a zsidó, de e, úgy tudom, hogy az, azért az ortodox e, e, zsidók is mind a mai napig gondolják, hogy a, a a más népek, a golyok, azok kutyák. De a butaság is belejátszik ebbe a történetben, ami szerintem meg az ördöktől való teológiailag veszélyesnek tartom a gonosz, mert például... Egy... Sajnos a létjogosultság fenntartása is. Most ez egy elég... Az, az, az, mi, az, amit hát, most gondold el, hogyha túlzottan megengedő lenne egy, egy, egy mondjuk egy ortodox ö, ö, tisztelendő most szándékosan Igen. így mondom. Hát akkor tulajdonképpen csökkenne a létjogosultsága, hiszen ők minden esetben, mint a sámának is a, a, az adott vallásnak, vagy a felekezetnek, vagy hitnek ugye a, a letéteményesei. És hát, meggyilkolják Rassznert uh, Jeruzsálembe, aki rengeteg zsidót kimentett, mert azt gondolják, hogy nekik van igazuk, hogy egy zsidó nem áll szóba eichmann mannal, Egy igaz zsidó. Én De ezt te... nem tudom azért elfogadni, én azért én a neológ állok közel, hogyha így meg kell határozni. Volt itt egy vendégünk, aki talán még mindig itt van, és talán még vagy most, vagy az ismétlést hallja, aki azt hirdeti idézőjelben, hogy, és talán én adtam így a szájába a kifejezést, hogy aki a matematikát kedveli, az rossz ember nem lehet, és ez arra csatol vissza, amit te is mondtál, hogy aki viszont tényleg olvasta a szentírásokat, az azért, és méről, belülről ismeri a igen, igen, az egy másik vallásúval szemben. Persze. Hát nem hogy idegenkedni, de főleg gyűlölködni, aztán végképp nem fog. Hát de a legviccesebb abba, hogy, és nem vicces, hogy én mélységesen tisztelen szeretem azokat a buddhistákat is, akik szerint nincs Isten. Tehát még, még az is elválasztó tud lenni, mert mondjuk, hogy egy, egy, egy muszlim és egy zsidó hitű, és közöttem ez egy erős kapcsolódási pont, hogy azt mondjuk, hogy egy az Isten neve Allah Akbar, ne háborodjunk föl ezen, mert egyébként Allahnak van írva a Bibliában is, de még azt sem érzem problémának a szeretet és a létezés szentsége miatt, hogy valaki tagadja vagy nem ismeri azt, akiben én hiszek. Hisz nyilvánvalóan nem a hitem, hanem az életem és a cselekedeteim fogják minősíteni, hogy én jó vagyok, vagy rossz. Gondolom, hogy egy taoista esetében is ez a helyzet. E Filozófia nonszensz, amit mond számomra. Ezt úgy mondod, hogy taoista, hogy te akár lehetnél magad is taoista, még mm, kinézed magadból, vagy, vagy abszolút azért neked. Az a a a ezen taoist. sokat gondolkodtam, nagyon sok buddhista barátom van, meg találkoztam is ö, ö, buddhista vezetőkkel, büszke is vagyok, hogy általában meghívnak a buddhisták, de mondom neked, hogy én annyira kötve vagyok ez az ego, szubstancia, személyiség, hogy a nirvána és a megsemmisülésbe felé való igyekvés, az nekem filozófiai lelkileg is felfoghatatlan. Tehát a taustával csak ott vitatkoznék, hogy a reinkarnációtana ugye az már közelebb áll az én felfogásmódomhoz, de abszurditás, filozófiai abszurditás, ami nem azt jelenti, hogy az nem lehetséges, csak számomra elfogadhatatlan. És Harry Potter reinkarnációjához? Annyira vártam, úgy ez... szerettem volna, hogyha megint tollat fog az írónő. És, és egyszerűen leszakad az írisségtől a pofám, ez az írónő tovább halad a, a Mammon útján, láttam a házát, fantasztikus, de csodálatos az ő előtörténete, munkanélküliségből lett Angélia egyik leggazdagabb embere. Nem okoz bajt, kárt, szerintem könyv, egyrészt a könyvkultúrában erősít, másrésztről meg a gyerekek fantáziáját el kell szabadítani. Az más kérdés, hogy azért álvonnak rosszakat emiatt a gyerekek, ezt átélem a. a mert ja, megnézik ezeket nagyon... Hát oszt... mi ketten sem vagyunk tökéletesek, akkor tényleg még egy írónőtől se várhatjuk Persze, az Csak hogy... leírójat, amivel megmozgatja az embereknek Igen. a fantáziáját, és rontja az álmát, de nem szándékosan. Jó ja, nem, azt mondom, nem teljesen pozitív jelenség, csak e, nyilván van, van benne világ divat jelleg, tehát a gyűrűk úr, az mindig le fog maradni a Potter könyvek mögött. Olyan érdekes, amit kettővel ezelőtt mondtál, vagyis, hogy ugye a könyvkultúra mondjuk, hogy ébren tartása, vagy még magasabb Igen. szintre emelése, és itt meg, persze, hogy Eszterházi megint szembe jut szegény, de, de mondani nem ezt akartam, hanem, hogy, hogy, hogy mennyire tudok rajongani egyik-másik gyerekemnek a beszólásáért. És fölhívott a fiam, hogy ezt meg ezt a könyvet nézzem már, meg meg tudnám-e szerezni, meg venni. Igen. Nálunk még az van, hogy nem szerzek, hanem veszek, mert, mert neki még nincs saját keresete. Um, egyébként egy pókerkönyv volt mindegy. Uh, de akkor az azt mutatja, hogy majd lesz keresete, hogyha elolvass a könyvet. Igen? Uh, de mivel olyan rádióban vagyunk, amilyenben vagyunk, most nem nevezem meg a könyvet, uh -hmm. hanem csak az, mi a témája. És akkor kiderült, hogy hiányzik. És akkor mondom, írom a Tominak, hogy hát sajnos nincsen, és egy darabig nem is lesz rendelhető, de én mekkora egy király vagyok, meg tudom szerezni, és küldöm és májl is küldtem neki ugyanabban a levélben PDF elektronikus formátumban. És vártam a hatást. És a tomikán visszaír, hogy... Nem, igazán Tomikádnak, nem, nem. Mit írt vissza? Nem tudsz róla, de akkor fogalmaz meg te. Az, hogy nem ugyanaz. Pont. Nem ugyanaz. Tehát, nem az én műfajom, nem az én stílusom, mondja ezt az apjának. Annyira tetszett. Te. De ez jó. Ő, ő ő Tényleg akarja zörgetni, akarja lapozni, nyálazni az ujját. A könyv az egy tárgy. Persze. A szöveg meg nem tárgy, hanem az imagináció, a, a könyv ugyanúgy hozzá lehet bújni, szagolgatni, lefeküdni vele, mint, mint egy nővel. Igen ezt olyan hat óra előtt pár másodperccel majd hogy fogod is a kedves hallgatóknak a figyelmébe ajánlani. Igen, igen, igen, hogy milyen fontos az érintés. Másrésztről pedig a tárgyaknak, most buddhista, taoista vagyok, van valamiféle szellemisége is, rejtettsége is. Vannak olyan könyvek, amik úgy nyomnak ki, vagy úgy szedik, hogy nagyon nagy erőfeszítések árán tudom csak elolvasni. Tehát kézzel mondjuk egy Rosszul szedett Thomas mondta. Hát a sarokba vágod. Anny annyira elviselhetetlen. Tehát mindent lehet jól rosszul csinálni. A, a PDF-ben az információ átjön, de valami elveszik. Nem, biztos ö, sokkal kevesebb ember olvas könyvet, de azt ismerem állítani, hogy aki könyvolvasást megszerette, akkor az végül haláláig megmarad, az azért jó, mert a halálos ágyán pdf szövegeket olvasni nem olyan jó, mint egy könyvet. Amen. Nem, a, a, a, tényleg így, ja, anyámos könyvtáros volt, ez, az mindig olvasott, és bármilyen szöveget elolvasott volna, de a, a spíronak a fogságát olvasta a végén, mert, mert valahogy tényleg, amikor becsukja a könyvet, akkor sem szakad el a szövegtől, mert a könyv továbbra is ott fekszik mellette. Megvan a világ legrövidebb könyveinek a sorozata? Ott van a nem, nagyon nem. kis polcodon? Hát ilyenektől. rokonszenves franciák. Nagyon rövid könyv. Nem, nem, nem. nem, nem. A, értem, követni. hogy vicces a uh, Rokonszemves franciák. Vékeszerető tábornokok jegyzéke. Uh, De mond végig, mert Angol, evvel... angol konyha remekei <laughs> Ilyen, ebből áll. nem is adta. Tényleg ez érdekes, hogy az angoloknak. És milyen érdekes, hogy nagyon sok jött a Jamie Olivier meg, hogy mennyi jó szakácsok van. De, pont ezt akartam mondani, hogy az képes de... a közhiedelem, amivel ellentétes ez a Igen. másik is, aki ugye a Mislen csillagos száll, euh, éttermet megcsinálta Udapesten, anélkül, hogy megint reklámot csinálják. Tehát azt hinné az átlag ember, hogy ugyan már csömmelő angol nők, mondta a Hofi, és, és, és, és ehetetlen konyha. Aztán de nem, nincsenek sem. egyedül, mert én egyszer részt vettem egy német gasztronómiai esten. És nem azt mondom, hogy nem jól csinálják a kis kolbászt, meg a kolbászkákat, de mm. hát azért nagyon nem egy decens konyha, a német konyha, de nagyon ügyesek, a hollandok is ilyenek, tehát a hollandok, a Hollandiában éltem egy darabig, állati büszkék voltak a répa tortájukra, és előtte meg Franciaországban éltem, hát ott mondjam, de befogadó. Csak nem azt akarom mondani, hogy a franciák is nagyon büszkék voltak a hollandok répa tortájára. Nem, nem, a franciák nem azért palacsintában meg sűti be, meg, meg mindenbe hihetetlen finom dolgokat művelni. De ezek az országok nem buták, ezért mindent beengednek maguk közé, és ezért, hogy sok Michelin csillagos étterem van. itt a magyar konyha is fúziós konyhává kéne, hogy átadjakuljon. Tehát a csiripöríté nem véletlenül támadom mindig a műsor elején, bár a paprika az magyar szó, és nagyon finomak a paprikas dolgaink, de hát ebből egyszer ki kell lépni. És kilépünk, mutatja, hogy a, a Bokusz Dort is magyar viccóny a széles, ugye uhum. nyerte, csak azt mondom, hogy fejlődni kéne a magyar gasszónak, hogyha lépést akar tartani. Mindenképp. És ez, ez annyit jelent, hogy, hogy tanulunk, tehát a mentás kolbász meg kéne már kóstolni, itt az ideje. Itt az idő, hogy felolvassam a heti jegyzetemet, amit már nagyon vártok, gondolom, és még nem olvastam föl, pedig szeretek egyet többször is felolvasni. Az a, egy fotóhoz kapcsolódik az egész. Van egy kép Vizovickiről és Kubatovról, ahogy ülnek a, az óvodai ünnepségen, és kiderült, hogy ők valaha, egy csoportba a gézengúzok közé jártak. Itt felnevettem, szabadkár, megmondom őszintén, mert én settenkedőként mondhatom, hogy a név az mindig kötelez. Így, így hát megszületett ez az írás. Gézengúzok. Régóta tűnődtem azon, vajon honnan ismerem Kubatov Gábort? Tizenöt éven át a Fradi B. közébe jártam, de onnan nem emlékszem erre a szimpatikus fiúra. Ha lett volna ilyen minden anyós álma mosolyú fiú, biztos feltűnt volna nekem, mert akkoriban még tűnődtem a szexuális orientációmon. Alázatos tekintete feltűnt volna a legerősebb rendőri attak alatt is. Persze, emlékezettem volna a palamilitáris osztagok szülénapi partijáról is rá, de vagy ő jött mindig később, vagy én mentem el hamarább, mindegy. Mielőtt a kampos orrus szalmabábot meggyújtottuk volna a fény miatt, Nekem haza kellett mennem anyám miatt, aki nem bírta a fasisztákat. Az sem lehetetlen, hogy a híres rendszergazdát hacker barátaimon keresztül ismertem meg, de miután mindenki Guy Fawkes maszkot viselt és elektronikusan torzított hangot használt, bizonytalan, bizonytalan maradtam Gabit illetően. Gabi, igen így, ma már leírhatom, mert beugrott, Honnan ismerős ez a bohókás tekintet? Hát ő is a gézengúzok óvodai csoportjába járt, oda, ahova Laci is. Az ő jelére már nem emlékszem, az enyém a Parizer volt. Hát, <gül> gézengúzok voltunk, maradtunk is, de persze volt és van különbség. Vé, Laci mindig is ügyes volt, már középső csoportban elérte, hogy az óvónénik elfordítsák a fejüket, ha valakitől örökben meg akarta szerezni a meccsbokszát. Én ma akkor is olyan hülye voltam, mint később, de nem szalámítottam, hanem az Albert Keksből kettőt. Kabi volt a legokosabb. Ő eltűnt a tömegben, a dobókockák és kirakósok alatt dekkolt, várva, mikor jön el az ő ideje. Mert tudta, hogy a jövő az övé. Én meg annak örültem, hogy növök pár centit pár év alatt. Hiába, na a gézengúzok között is volt olyan, akinek karmája volt. Nekem csak egy befőtes gumicsúzni. Kicsit bajban vagyok, mert nem tudom, mit tegyek. Olvastam, hogy Gabi átadott egy levelet a rendőrségnek, amit Laci írt neki, de hiányzott belőle az első két oldal. Ez a levél nem olyan volt, mint az Rínyiász, aminek az elejét simán elhagyhatta volna a szerző, a csapatok seregszemléje nélkül is teljes lett volna. Ezen a két oldalon fontos, legalábbis nekünk gézengúzoknak fontos dolgok voltak megemlítve. A belváros diszkó királya Laci talán a demokráció, demokrácia változó világítása miatt nekem is megküldte ezt a levelet, tudván, hogy az óvodai múlt Engem is hallgatásra kötelez. De most azt olvasom, hogy bár a tér görbülete miatt simán elképzelhető, hogy soha nem látta egymást Laci és Anti, Gabi ebbe a görbületbe már nem fér be. Kár lenne, hogy egy ilyen helyes, jómodorú fiatal ember a korpa közé keveredne, ezért úgy döntöttem, bizonyos részeket a nyilvánosságra hozok. Az eleje nagyon unalmas. Tóniról van szó, hogy ő mennyire drága mindenkinek, különösen az édesanyjának, mondom közhelyek tömkelege, számokkal és nullákkal, csak könyvelőnek érdekes nekem nem. Utána a lakáskultúráról van szó, különböző trükkökről miképpen lehet kisméretű ingatlant megnagyobbítani, de a tükrök és a fény ügyes használatát minden szaklap megírta már. Aztán van egy névsor, amin a megvásárolható ellenzéki politikusok neve szerepel, de ezt is tudhatja mindenki, vagy legalább sejtheti, aki nem csak pokémonokra vadászik. Oké, okay, a diszkó szerelt kamera felvételei izgalmasak, de semmi közön mások táncos lépésehéhez, de az biztos, hogy Gabi a parketőrdege volt. Amikor Laci és Gabi a Boniem ütemére belekezdett a kacsatáncba, az egész diszkó lefagyott. Piszkosul tudták utánozni a szárnyasokat. Szájukkal, kezükkel, rogyadozó térdeikkel. Közben mégis emberek maradtak a durva demokráciában is. Jó, talán Laci túltolta a bringát, hisz már oldáskorában sem értette, miért nem szabad idejükben a dalusok, ha nem elég a havi fizetés. De ha szkennerezem Gabit, neki egészen más volt a vénája. Tisztább, kékebb, arisztokratikusabb. Nem csoda, ha hasonlóra vágyik, és ezért az sem nagy ár, hogy a Fradi főnökeként kiírtotta a stadionból a béközepet és a szurkolókat. Na, és hát itt van az a félmondat, ami miatt eltűnt az első két oldal. Te szerintem hülyeség titkolni. Bíz bennem, Gabi, idézett, bíz bennem Gabi. soha nem árulom el a bírónak, hogy gyerekkorodban az újpesti dózsának drukkoltál. Bene Ferenc képét csókolgattad a takaró alatt. Mondjuk, ha a vasasnak kádvár kedvenc csapatának trukkolt volna, oké, okay, az ciki, kb. akkora, mint felcsúton a mediterrán kávézó, ahol a déli hangulatot a pincérnő fehér reszingje sugározza. De hát tordján is volt fradi elnök, vagyis nincs mindig lejebb ez ügyben nyugodt lehet. Talán eljön az idő, amikor már senki nem emlékszik rá, ki volt a vezére, amikor élet-halál harcban alulmaradt a majdnem bajnok albánokkal szemben. De én emlékezni fogok rá, te kis Gézengúz. Jó hív volt, 16 éves koromban kaptam igazgatóit, mert erre a zenére az énekkönyvemet könyvemet a csatosszíjammal. Tehát kicsit nosztalgiáztunk, de hogy ne aktuális legyek, hadd mondjam, hogy nagyon szép, épül-szépül a kerítés a déli hatás büszkék leszünk rá egy idő után, miénk lesz a legszebb. Nagyon örülök, hogy ez továbbra sem közbeszerzés, hanem valakinek a mutia, én magam is nagyon szívesen részt vennék drót bizniszben. Szorgalmas vagyok, tehetséges, így arra kérem a szögesdólt biznisz urait, hogy próbáljanak ki, esetleg lehetek elrettentő elem valahol befűzve közért tájuk, nem tudom, csak jó lenne nekem is már valami torta a fémes bizniszből. Ez egy vágy volt megfogalva az öt óra előtt, és most a, nem sokára a hírek. Jó, hát egyrésztől, olvastam ezt a Gézengusz Kubatov Gábor, az nagyon vicces volt, hogy a Kubatov azt mondta, hogy nem a távol akarja tartani a politikát a, a stadionoktól, és szerintem ez zseniális, tehát ilyet csak Magyarországon lehet mondani, és azt mondta, hogy a B közepet a Jobbik mozgatja, nem az ők kijelentését akarom vizsgálni, bár én azért furcsa, hogy én jobbikos lennék. Másrésztről meg eh, eh, hát ő, ő, ő, ő, ők, ők voltak azok, akik a politikán keresztül az egész magyar versenysportból ideológiai kérdést gyártottak. Tehát eh, ez tényleg csak, most nem gondolom, hogy a Kubatov Goebbels, de ő mondta, hogy Lengyelország megtámadta Németországot. Ez nagyon hasonlít erre a kijelentésére. Nem lehet szerintem a sporttól távol tartani a politikát, őszintébben ké ne kéne lenni. Ha a történelem, történelem tudja ismételni magát, akkor a történelem hamisítás is tudja ismételni. Igen, is így van, ebben teljesen még, szóval A tárház az tényleg végtelen. Valóban így van, ciklikus a hamisítás és igen, nem csak a történelem. Ö, arc kell hozzá, kétségtően kell hozzá arc. Ugye tudni kell, hogy a béközép nyilvánvalóan azért nem akarja a Véna szkennert, mert létezik olyan adatbázis Magyarországon, amelyik bizonyos ö, rendszergazdáknak nagyon sok hasznot hoznak. Gábornak, a, a Kubatov Gábornak a teljesítményét én nagyra tartom, mert föl fölismerte azt, amire az ellenzéki pártok nem, hogy kb. pontos információkkal kell rendelkezni a politikai szimpátiára vonatkozóan. Amikor ők összegyűjtötték ezt, egyébként nagyon demokratikusan csinálták, de nem pressziót gyakoroltak, egyszerűen csak leszették, Rá hogy mi kérdeztek. van. Rákérdeztek. Innentől aztán uh, hihetetlen uh, előnyöke származtak. Uh, biztos a béközébe van rengeteg olyan bűnöző, aki nem szívesen adja a, a DNS-ét, most direkt mondom viccesen az ő kezükbe, de nem erről van szó, Sőt, talán még Dénes nevű Dénes is B közepes is van. van. Igen. Is... Hanem van az, hogy, is hogy az. mégis az egyik legnagyobb, hiába az Európa bajnokságon a magyar siker, az egyik legnagyobb kudarcot talán a Fidesznek ez a foci, ahol képtelenek. Tehát, ha nem kötelezik az embereket a bajnoki fordulók megnézésére, hát ez döbbenetes, tényleg döbbenetes, és Teljesen értelmetlenné válik a dolog, én Fradi vagyok, tehát így el lehet nekem fogadni, hogy hiába tolnak a fradiba milliárdokat. Semmi értelme, ugyanis a legutolsó kazasztáni csapat is el, úgyhogy jól most egy csúnya szót mondani, elbánik velünk. Látod, győzköteleként téged barátom még a szünet előtt, meg már korábban, és hogy te valójában, tahoista vagy. Tahoista vagy, csak nem tudsz róla, mert a Tahóból fenntartott Ferencváros, ja. Az egyik kedvencet, ha nem a kedvencet. Érde igen. igen, igen. Tehát a tau az nagyon fontos Magyarországon, csak a, a, a, a, ha nézem a magyar híreket, fantasztikus, mert szinte mindig Mutyival találkozom. Tehát érdekes lenne már olyan hírt olvasni, ami, tehát hogy a, a magyar nemzet megírta, hogy eh, eh, egy, egy részről hogy kiszorítják az ételosztókat a, a, a hat, és a szerbekre fogták a határ mentén. más hogy kiképítik ép, kik az elkerülő manőverutakat, manőverút. Nem tudom, nem, nekem nagyon tetszik. Tehát, hogyha hát, figyelj, kéne egy milliárd, manőverút. hogy hívjuk manőverút. manőverútnak. Uh -huh. a, azért a nyelv az mindig, hogy a Matolcsi György vezette egy jegybanknak a, a a, most kiperelték a századvég ö, alapítványnak, hogy hogyan nyert el a tendet, és kiderült, hogy ketten indultak, és a jó a tárkival szemben mégiscsak a századvég nyerte, vagy hogy Matolcsi unoka testvére három helyről is kapja. De már olyan unalmas a mútyi hírek, hogy, ö, hogy döbbenetes. Tehát annyira jó lenne arról beszélni, hogy hoztak egy törvényt, és nem tudjuk eldönteni, jó vagy rossz. Van, van ilyen ám, erről elszoktunk, csak mondom azt, hogy, hogy nem, nem a, egyáltalán nem a lényegről, csak állandóan a beszélünk, de hát úgy látszik, Magyarországnak most egy mútyi korszaka van. Az, hogy a, a rendszer szinten megszűnt a korrupció, ugye mondta Kósa. Miután visszakérdezett, hogy rendszer szinten? De, <gül> igen. <gül> igen, azért volt, hogy de, de ebbe belefáradt, és érzem, hogy belefáradt már a hallgató is a mútyiba, tehát azt is lehet mondani, hogy hibát követtünk el akkor, amikor állandó mutizunk, mert ez olyan, mint a ha ha túl gyerekeket vigyék el a rádiótól, ha túl sokszor onanizálsz, akkor azért nem lesz már akkora élmény, mint az első. Tehát ugyanígy az első mutyin még nagyon fölháborodunk, most már az, hogy a matolcsi unokatestvére egy millányt lesz De azért egyetérthetünk, nem, hogy a mindenkori ellenzéknek az kell, hogy legyen a dolga, hogy amikor már unalomba fulladt például a mutizás, akkor nem a mutyizásra hívja fel a figyelmet, hanem arra, ha képes erre, hogy miért rossz a mutyizás, és annak a hatása, a eredménye a szavazóra, a választóra. Mert korábban, és ugye erre mondjuk az sokan, hogy durvul a helyzet, meg jaj Istenem, mi volt még az Antalkorszakban, meg ugye hmm. amiket akkor mondtak meg a Magyar Fórumban, hát ez semmi ahhoz képes mafú hát azért evolvál ez a közéleti mondjuk, hogy szóhasználat, illetve a jelenségek is értékelnek. De vác, Vácot elöntötte a vihar. És azt kell tudni megmutatni, egyébként szoktok is mondani, hogy a Fidesz nagyon nagyszerűen kampányol, nagyszerűen nagyon kommunikál, jó, igen, nagyszerűen emelt emel kisárgával, meg húz alá. Tehát most már nem szabad rábízni a meggyőzni való tömegekre, hogy ő szerintük ronda dolog-e a muyi, hanem fel kell hívni ha ügyesek, az ellenzékiek, a figyelmet arra, hogy nekik miért rossz a Mutyi, mert magában az bármányos. Na de most a váciak, akik több milliárdot Tessék, fektettek egy értelmetlen vász, vász. aluljárjóba, és a valóság mutatta a Mutyi szörnységét, úszva lehetett közlekedni benne, se számít. Tehát ki tud... Ég. De pont azért nem számít. Figyelj, azt nem mondom, hogy annyira nagyon-nagyon következetesek és tudatosak azok, akik, mit tudom, elmutyiznak pénzeket. Annyira biztosan nem, hogy direkt olyanban mutyizzák, ami, hogyha balul ö, üt ki, akkor azt nem veszi észre, meg nem tartja mutinak a helyét. De, de őszintén szólva, az, hogy le vannak makadámozva, meg ö, viakolorozva a közterek, akármennyire is mutyizás eredményeképpen, az olyan dolog, ami felmutatható, mert épít a, a hatalom. Igen, meg látszik. Újpít. Nem lehet azt mondani, hogy elherdálták a pénzt, hiszen ott van. Hallgatott, hallgassuk meg, mert ő az Isten. Hallgassuk, jó. de Igen. Halló, szervuszok. Szervusz. Van öt percet, csak mondom, mert aztán a parát hívjuk. Mondjat. De gyorsan mondom akkor. Nekem volt egy unogatessvérem, a Zoli. Az AIKA MB2-be játszott, kell. A hát cukros volt, és úgyis nem gazdagorod meg, nem szeretem magát, nem volt korrupt, nem fekült le soha egyetlen egy bemenő labdának se. Szívvel kell, mint annak, akinek Albert Flóri. Az meghalt már szegény, nagyon sárnál az sem volt. Én remélem, hogy utalok polszumusz, hogy néha bokáruk az ember így én nagyon nem kedvelek, és azt mondom, valami német politikus is pofaszta, kedvesen, viccesen. Mondanám, hogy... A foci úgy, ahogy van, tudod, amikor a meccseket, tudjátok, amikor eljönnek a meccseket, és, és minden arról szól, hogy ez egész egy nagy umbúda, és egy nagy gazdasági vállalkozás, mert nincs bosszantóba egy kapitalistának, amikor ott van a reklámja a focipályán körbe, elektromos, vagy, vagy csak fixertéve, és nem megy a reklámidő, mert nem nyilvános a meccs, és akkor nem lesz közé títeni. Úgy általában a foci meccseket itt Magyarországon is, meg odébb is eladták, aztán Ázsiába fogadnak rá, aztán ázsiai meccseket itt fogadnak emberek. Nem tudom, tudjátok, hogy ezelőtt két évvel talán kiúrott egy edző, egy ablakon kirohant, egy ablakon kiúrott, és akkor később meg az emberét bevitték, begyűzötték most, és orom illéget kimossák. Itt egy csomó ember adta a lelkét, a lelki a foci már réges régen nem... A sportról szól, arról szól, hogy üzleti vállalkozás, reklámidő, arról szól, hogy lehet utazni, és akkor lehet közben nem úgy hízám simrizni. Egyébként ez a múgyhíz szól, amit most meditáltatok, beszéltetek, ez nem úgy, ez rohat, agresszív, bunkó szervezett csalás, ez mafiázás, ez amúgy ilyen olyan, minthogy azt meg kell hogy zövöldöztet az egy kis oldalba, aztán abba hagyatta. Tehát nem a hagyatta, a főbe lőtte magát, miután rájött, hogy barom volt. Na de az, abban egyetértünk, hogy ez a szó akármit is jelentsen, mégis küszöbb alatt van már társadalmi szinten? Abszolút eh, pseudo- és fosztóképző jelleggel bír. Ne elveszi az élet annak, hogy az a gazember, banditák, akik most jelenleg Mindent a kezübe tartanak, mindent lenyúlnak, mindenkit lealáznak, dealáznak. Ezek pófátalul azt mondják, hogy akár nincs semmi, az annyit is ér. Én mondanék valamit. A 70 es évek postás voltam, sok helyen jártam 80 97-ben. Láttam orvosmérnök talán embert lepukonva. Miért? Rendszerváltások miért? Meghaltak a fronton a gyerekei. Miért? Mert elvitték a rukomét és megülölték. Miért? Mert önmagát elvitték és aztán megalázták és az állítsa folytatban az életét. Bocsisi, zövösen vagyok. A lényeg az, hogy a, aki szegény, az nem biztos, hogy azért szegény, mert, mert buta, mert nem akar gazdagodni, hanem egy, nem adják meg a lehetőségét, kettő, amilyen volt, az elvetik, három, én beszéltem olyan emberrel, aki a ben jól élt, rákoség tönkrezették, Káber megint jól élt, jött a Fidesz korba, megint tönkrement, ez lehet, hogy aztán túl triviális, egyszerű, de valóban vannak ilyen uh, hullámzások a gazdaság életben. amit ezzel szeretnék mondani nektek és a rádió kedves hallgatóinak is, és remélem, kedves hallgatók, hogy értsék meg, hogy az, amikor azt mondják, hogy, hogy, hogy uh, dolgozó szegénység, ez egy olyan szemét, fasiszta, manipuláció, verbális uh, agresszió, hogy, hogy dolgoz, a, a, aki dolgozik, becsületesen és termel, és hasznos a társadalomban legyen, az bárki. Lehet az adminisztrátor szellenni fizikai munkás, vagy itt a lelki munkás segéd, vagy telefonközpont közben le akarsz felmeret fizetni. Akit megfizetek, azt tud vásárolni. Az egészségügyet olyan, hozzá, jó béreket adok ki, jó fizetéseket, és abból beszélem azt, amivel az estég egészségügyet fel lehet tartani. Kórházakat, rendeleket, orvosokat, nővéreket. Tehát, amikor Magyarországon elment egy kis nővér, nagyon régen, ez, jó 20 éve is és mondja Jóska, azért megyek, Jóska vagyok, hogy 17 ezer forint itt a kórházba fizetése, ha kimenik Bécsbe, 18 ezer lesz egyből, a leteszem a szakosított meg a ny 21 ezer lesz. 17 ezer forint. Értjük, és, és azért folytassuk jövő héten, mert bár az idő nálunk nem pénz, de nem sokára a para megőrül, hogy nem mondhatja el, amit akar. És harcunk jó van gyerekek? Köszi, sziasztok! Ciao ciao. Köszi, szia! Nagyon rövid zenem, hogy legyen időnk felhívni a Miskolci kiöregedett bankot. Ciao, ciao, Nyusszi-puszi! Nagyon basszus vagy. Nagyon nem beszélünk a gyerekek miatt csúnyán, tudod? Ja, az, az egy hang, nem tudod, ilyen ja. Ott a szó nem számít, jó. Ö, van egy jó hírem, a többi annyira borzalmas, hogy arról megkérdeznélek, de először a jó hírről. Na, na, gyerünk jó híreket! Azért az íreket azért irigylem. Képzeld el, lecsuktak, szerintem a világon sehol nem történt meg három bankárt. Gondold el, azért, mert elcsalták az emberek pénzét. Mondjál még egy példát erre. De Izlandon nem volt valamilyen? Nem, ott az Izlandon vulkán volt, és kitört, és az mindent átrajzolt, de... Nem, mert hogy ugye ez az egész 2008-as gazdasági válság, ez konkrétan Izlandon kezdődött. Mhm. Uh -huh. És mintha ott lett volna, de legalábbis volt rá egy kicsit. De nem, ez nagyon jó az írek, azok ilyen furcsák. Ez. Furcsák. De... De kézzel a Gábort elkapják, és most üh, tudod, ő, ő ő nem tudom, ő talán csak másfél milliárdot tapsikolt el. Nem tudom pontosan. Ez a... már hát, de hát ő nem... Az nem is pénz. emberek Igen. de az nem az emberek pénze volt világos, a bankban nem az emberek pénze van. Nem, hanem ő minden, amit keresett, azt a magyar darancsra fordította, és azért éltünk mi olyan jól. Ja, igaz, igaz, igaz, igaz. Tényleg elfelejtettem, hogy... Nekünk kettőnknek volt a legalacsonyabb fizetés a narancsnál, jól emlékszem? Hát egyrészt igen, másrészt azért a többiek is sem volt magas. Ja, ja, azért ne gondolják, hogy igen, hogy csak... De én büszke voltam, hogy a két publicista kereste a legkevesebbet. Úgy, úgy látom, hogy ez, ezt a trendet tartjuk, mi nem? Egyrészt Szerintem érdekes módon igen, tehát sikerül ezt tartósítottuk, de hát ez az állandóságnak, meg a mi, hogy is mondjam, egyenletes színvonalunknak is köszönhető. Másrészt pedig, az, azt nem is tudom egyébként, szerintem ha ott, ott még mindig ilyen nagyon-nagyon a fizetések a narancsban. Szerintem. Igen? Nem tudom, semmit nem tudok a narancsról most. De azt mondod, hogy még megvan ez, hogy így meg egy cikket 5000 ér. Szerintem azt nem hiszem, hogy ennyire durva, de ott azért megmaradtak az ilyen 2000-es fizetések, uh -huh. az éves fizetések. De hát mondjuk te aztán nagyon bragúrosan átmentél a legendásan sokat fizető éjsbe. Hát <gül> igen, igen, én mindig nagyon jó megoldásaim vannak. De akkor úgy éreztem magam, hogy a magyar szellemi elithez tartozom, az az, az érzés pótolta. De aztán jött a megasztár, és akkor azt mondták, hogy egy Eget nem lehet. Veszély sose fognak minket azért lecsukni, mert eltapsooltuk az emberek pénzét. De ezért szól jól, nem? Igen, én abszolút jól alszom, de sőtében délután is alszom, például vasár, nem is várják, mert egy nap, tegnál a délutáni felkeltett a feleségem azzal, hogy azonnal menjek át a szomszéd macskájának levezetni a szűzését. És levezetted? És nem, nagyon álmos volt, De és, és levezette a szomszéd macskájának a szívését. Fú, azért ez egy eléggé horrorisztikus élmény lehetett nem? Vérbe Elvá... tocsogni. Elvágta a és mert nem tudta, hogy azt harapni kell. Uh -huh. mi, ő, ő már ez az új iskola. Igen, ő már ez a modern iskola. Modern. Na akkor beszéljünk rossz dolgokról is, jó? Na, parancsol, jó van. Mi, mi, honnan kezdjük? Törökország, USA? Fülöp-szigetek, Örményország. Válasz. Ez az örmény dolog érdekel, én nagyon csak én címet olvastam róla, de az egy érdekes, érdekes, de ott biztos tudod, mert ott ugye keresztények ölik egymást most, ugye? Igen, igen, ők is szokták ölni egymást, igen. És az most ott mi a, mi a baj? Tehát ott egyrészt ugye van ez a karabakh. Igen, hát az egész Karabachhoz kötődik, hogy a, azok a karabakhíak, akik harcoltak karabakhért, azok foglalták el ezt a rendőrőrsöt, mert reménytelennek látják Örményországban az életet. Az a dologban a vicces, hogy lelőtek egy rendőrt, ennek ellenére a tüntetők, ezek a veteránok mellé álltak. Az egészben benne van a Putyin, meg az orosz politika állati bonyolulta kérdés. Csak mondom neked, hogy érdekes, amikor a kezem mondjuk 48-as magyar katonákat E, körbekerítesz, és megpróbálod levadászni őket. Tehát csak ahhoz tudom hasonlítani, hogy... 80-20-ár nem erről szól? De, de, de, azért mondom, ilyen 80 20 történet ez az örmény. Ugye, sokkal egyszerű lenne, a jövőre nézve, tehát a hallgatóink már el is indíthatják ezt a mozgalmat, és hogy majd ebből kinőhet egy ilyen nemzetközi hogy időről időre a térség országainak lakói rájönnek, hogy reménytelen a helyzet. Várja, kinyomom. Elfoglalnak egy rendőrölsőt, aminek semmi értelme, és megölnek, megölik egymást, és akkor ott akkor, akkor, akkor, darabig megint ellesznek. De hogyha deklarálnánk, tehát hogy gyakorlatilag ez a körzet, a volt varsói szerződés államai, ide csapva a közel-keletet, hogy itt, itt reménytelen a helyzet. Tehát ez, aki itt van, az legyen ezzel tisztával, és ne foglaljon el rendőrölsőket, mert itt a helyzet reménytelen. Ez a specifikuma ennek a környéknek, és például mondjuk a Malagán, vagy Krétán, vagy vagy, vagy Szent a szigetén meg nem, reménytelen a helyzet. Na most akik aki reménytelen helyzetben akkor élni, az itt marad, meg nem az elmegy. De hát ez érted, időről időre egy fejüket kapunk, hogy reménytelen a helyzet. Ez reménytelen. De, de vár, van probléma, mert a reménytelenség dagad. Tehát, hogyha azt kérdezem, hogy a Fülöp-szigeteken mi történik, hát figyelj, Örményország egy nagyon jó hely. Tehát azt tudod, hogy kinevezték ezt a, az idiót, a, vagy kinevezték, megválasztották ezt a duterteit, és most ö, szabadon vadászható bárki az utcán, leáttam fotókat, meg is teszik. A drog az oka, a fogyasztót is lelövik motoros banditák, és ott hagyják... Ö, Érted a Fülöp-szigeteket? Kár volt akkor visszafoglalni a tábor, meg Kártúr tábornoknak, hogyha idáig jutott? Egyrészt olyan, olyan nincs, hogy Fülöp-szigetek. Fülöp-szigetekhez tartozó, bocs, igen, igen, bocs. Hogy az már annyira messze van, hogy az nincs, érted? Ja, hogy úgy nincs. Aha, hogy nincs. Az a helyzet, hogy most ezt gondold el, hogy egy, egy, egy bregetősen markánsan, rétegrádióban két magyar ilyen bölcsész üdvítvatású elmebeteg, beszélget arra, hogy mi van a füdögszigeteken. Nincs olyan ország, kész, holják meg. Jó, jó, ebben is. Láttad, ezért szeretek vele beszélgetni, én nem is tudtam, de tényleg igazad van, hogy nincs. USA van? Jó. Mi? USA. amerikai az létezik? Jó, nem, igen, onnan várok pénzt. Igen, az van. E, azért föl nem fogható számomra, hogy most tényleg az orosz kgb fogja eldönteni a kérdést, vagy nem KGB-nek hívják, most már a Putyin ugye az elnöke, hogy ki lesz az államelnök, vagy hogy a demokraták egyszer döbbenetes. Tehát felszólította a hekkereket, aztán meg is csinálták újra. Vagy, vagy én csak ostoba vagyok, hogy azt gondolom, hogy orosz hekkerek vannak e mögött, vagy nem értem ezt az egészet, légy szíves. Ott az iszlám állam kapcsán jött fel bennem az a dolog, hogy ha valami Fenn van a nefen, az ott van mindenhol. Tehát abban a pillanatban, hogy az iszlám állam fent van a nefen, akkor az, az iszlám állam itt van Budapesten, Finnországban és Egyesült Államokban. Az orosz kisztoszolgált, az pont ilyen. Tehát azért az internethez valahogy hozzá kell majd iszódnia a, a világnak abból a szempontból, hogy ugye a, ugye volt ez az apróbb, kisebb úgynevezett botrány, amikor a Facebook vezetőjét szembesítették azzal, hogy tudná, tudja, be, ő befolyásolni tudja a választásokat, és a Facebook vezetője ugye azt mondta a Zuckerberg, hogy tudná, de nem csinálja. Hát azt, egy olyat tudok elképzelni, hogy a, a Oros, ugye hát az Magyarország gyakorlatilag az orosz titkosszolgált működött Tehát itt a kormánypárti sajtó ilyen orosz titkosszolgálatig, ugye ilyen, hogy is mondani ilyen fedett és vicces hadműveleteket oszt meg, mint hír. Meg számít, szóval gyakorlatilag az orosz befolyási övezetben vagyunk. De az kezdete, hogy az orosz, orosz titkosszolgálatot megpróbálják elkezdeni torzítani a, az Egyesült Államokon belül az erőviszonyokat, online ide nyilván nyomják ezeket. De a Facebook elkezdi visszatorzítani ezt, amit az oroszok szorítanak. Uh -huh. Tehát létrejöhet egy ilyen, ilyen súlyállapot, amikor már majdnem azt történik, amit a szavazók akarnak. De ugye persze ez mindig kérdés, hogy a szavazók mit akarnak. Ugye a szavazók egy része tudja, kit akar, a nagy részének fogalma sincs, és hogy megbondják neki, hogy mit akar. És az oroszok is mondják, meg majd a Facebook is mondja, és akkor, hogyha aki ügyesebb, az lesz. Ez egy izgalmas és nagyon szórakoztató választás, lesz, bár azért az tényleg bizonyos fokig az iskola példája a, a demokrácia, hát hogy egy mondjuk zsákutcájának, hogy a Donald trump az ideáginthatott. Hát igen, meg az is, hogy az Obama meglepődött, hogy cyber vagy kiberháború dúlt, tényleg ennyire tévénéző fajta az amerikai, hogy most ébredeznek? Nem tudom, eg egészen pontosan nem tudom, mert hát azért ezt is a titkosszolgáltatásra gondolom, valamivel korábban észre már, abban biztos vagyok benne, hogy egy ilyen hát ott azért felkészültek ebből a, a történetből, hogy nem annyira hülyék, gondolom, hogy a Washington Post lehozza mondjuk a orosz titkosszolgáltok által szivároztatott álhíreket, tehát annyira. De hát például most azt gondolják, hogy egy erdélyi magyar, nem van neve is az, a, hogy azt csinálja ezt az egészet. Hát ez, érted, akkor gondolkodtam azon, hogy azért ennyire nem lehetnek idiótákt. De ezek lehetnek, másrészt nem igazán látom hát azt a történetet, hogy bár hogy lehet ebből a csődből kijönni, hiszen magában az a fény, hogy Donald Trump elnökjelölt lehetett, és hogy ugye eddig ugye a Mugabe a klasszikus kanibál diktatúra fenntartója Afrikában, és Orbán viszont biztosította a támogatásáról. Én addig várom észre hogy, hogy megszólaljon ebben a kérdésben. De hogy, tehát egy ember, akit a világon senki sem támogat, látszólag az Egyesült Államokban sem támogatja őt senki, esetleg mennyire a választást, tehát innentől kezdve az egész úgyis ilyen bábfilm. nekem. Igen, igen, már ez rajzfilm. Emlékezzünk meg egy percben a török kollégákról, mondjuk ki, hogy Törökországban minden jól író, szabadon gondolkodó kollégát már letartóztattak, ugye? Úgy tudom. Ugye, azt pont a múlt héten mondtam, hogy ugye mi úgy nézzük Erdogán cselekvését, meg az egész ilyen bosszú hagyjára, tehát mint egy EU-n kívül Orbán Viktor. És ez persze abszolút beleírdik ebbe a történetbe, mert hát továbbra is példaként lebegjen előttünk, Erdogán azt csinálja, amit Orbán csinálna, ha nem volna itt az EU. Tehát az újságírókat már sokkal hamarabb le kellett volna tartoztatni, nyilván ugye megint csak az iszlám áramra utalok vissza, az ugye megszüntette az újságírást. Tehát ugye az, az sokkal egyszerűbb volt, Ő nem az volt, hogy legyenek ilyenek olyanok, hanem ott nincs. Nincs. Aha. Akkor ez a jövő? Ha. Nem? Hát persze, propaganda van, és nincs újságírás, mert ő magában tényleg felesleges, a nyelvoktatást is beszüntetnék, és a történelmet tanítást. És minde ezek, ha, ha idővel, ha lesz idejük, tehát fennmarad még az iszlám pont, ezt ez a Reiter nem nevi szerzőkinek a könyvét ha lesz év, akkor pont felnő egy nemzedék, hogy már nem beszélt semmilyen nyelven, a sajátján kívül csak a koránt tanulta az iskolában mindenki és nem, nem fog tudni kommunikálni a külvilággal, és ez egy csodálatos béke köszönt rájuk. Itt nehezebb megcsinálni, de meg lehet ezt, ezt szolgozni rajta. Én azért annyira szeretném látni azt a fotót, egyszerűen szép lennél, mint egy zsandár, amikor letartóztatnak. Gondolom, te ugyanezt viszont szeretnéd látni, de az, az, megnéztem a török újságírók fotóját, és e, Brauer Péter, pedig mindjárt nem sokára fölhívom, de úgy látszik, nem bírja ki Uh, uh, még, még az éleszentség azon fokára nem jutottunk el, hogy az írásaink miatt börtönbe kerüljünk. Nem sajnálod? Nem, nem is akarok. Én. Nekem ez a Mártis... Nem? Nem, nem, én megalkuló, megalkuló szeretnék lenni, tehát így, tehát ez a galli, én inkább ezt a nyomom. Nem is, nem is, nem is a nap körül kering a bóvé. Nem, hogy kering, hagyj, nem, bicből mondtam, részeg voltam ugyan már. Hm. Nem, nem, nem. Olyan 18 éves korig jó ez a márcizért dolog, aztán már aztán nem, mert már a pizzán térdem is már ilyen, kocsog meg, az megvannak nulla az nem, a derekam is fáj. Jó, jó, jó, jó. Ha azt hittem, hogy még váltsz valami magasabb életszentségre, de nem. Gondolod, hogy az igazság érdekében feláldozom a polgári kérdésben, mert érdekel az igazság. Állatok, kedves feleséged? Hát most ugye. A... A túl van, hát vannak egyéb problémák is a szomszédban, de próbáljuk ezeket orvosolni. A mi állatok, az nagyon jól van, csak kívül koszos, és itt hallgatja ezt a kis beszélgetésünket. Egyébként pedig nagyon klassz állapotú maagyszarvas bogarak vannak a szérzéken, úgyhogy ezek jól el vannak. Kézen most én is a mert megitaláltam, hogy horgászunk, állandóan ássuk a földet kukacok iránt után is, nagyon, nagyon sok kukac van a földben, azt tudtad? Egyrészt a földben nagyon sok kukac van, de nem feltétlenül csak a híviszát kell alkalmazni, hanem van egy nagyon jó trükk, a, hogy csontid legyen. Ugye a csonti az a légylárba, ami nagyon Igen. jó csali. Jó, sokkal jobb az állaga a horogratűzésnél, mint az, a grisztának. A Csontit úgy kell csinálni, hogy vesz a Párizsit, és kiteszed így a kertbe, és ez beköpik a legyek, és ez olyan pár nap múlva egy ilyen halon kukacza, és az nagyon jó a horgászat. Hogy... Jó, jó, ezt megcsinálom. Hogy fog örülni a nagyi? Ja. Jó, jó, köszi! Egyékenek földobszám, most az, az Otter a Vidra iradóról egy nagyon jó kis videót, ezt te is nézd meg, ahol lepkét kergetnek a kölyök, vidrák, nagyon aranyassuk. Jó, jó. Este lefekvés előtt megnézem. Jó. Vigyázz az állatokra, a feleségedre és magadra is egy hét múlva újra. Puszi, Hello. Ciao. Nehúzzuk a jurei hippet, annyira szeretnénk hallani. Szervusz, Brian Péter! Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Bécs-Budapesti országútról jelentkezem, és el kell, hogy mondjam, hogy kint ugye 35 fog van, de a gépjárműen 16,520 fok van. Lehet hívikedni kérem szépen. Csak az önök kedvéért elmentem egészen Németországig, hogy be tudjak számolni arról, hogy mi az igazi zöldnek lenni. Akár hiszik, akár nem. Németországban végig az úton a házak tetején napkollektorokkal van tele. Tudod, hogy ez fontos? Tudom, persze, hát egy fél se kerül igazából a napenergia. Se kerül, és Európai Uniós és Német támogatással telepítik. Még az Istálok tetején is ez látható, sőt a tyúkolak tetején is, hogy ezzel világítanak a tyúkoknak. Ezzel gondoskodnak a fűtésről és a hűtésről is. Hát úgy néz ki, hogy felé. Az atom lobby nem elég erős. De ugyanakkor el hogy mondjam, hogy a héten izgalmas dolgok történtek. Például az operában a Madás Színház előadására került sor, igaz az opera balettkara is részt benne, meg még sokan mások. Billy Elliot egy szenzációs új műzikel, meglepő volt persze az, hogy az operába adták elő, a jelmez szenzációs volt. Hát az, hogy a műzikel mennyire lett műzikel, vagy sem, azt eh, hagyjuk kritikus kollégáimra, minden esetre a gyerekek és a csákányi esztel kiváló volt, a székek ugyanolyanok voltak, mint régen, a közönség érdekes volt, nagyon sok gyerek volt, a kérdés csak az, hogy a nem éppen liberális politikusoknak hogy fog ez a darab tenni? Tudod, miről van szó a darabban? Nem. Ad önmagad, eh, és hogyha éppen más akarsz venni, akkor légy más egy euh, angliai bányászvárosról van szó, ami a második világháború után tudjuk, a bányák nem igazán mentek, hatalmasztrájkot kezdtek, már régen túl vagyunk a második világháborún, már a Szadseri uralomban, aki úgy döntött, hogy a bányák nagy részét be kell zárni, hatalmazták, és egy ilyen... Euh, Családba, ahol csak a nagymama él, az apa és két gyermeke, az egyik fiúnak elege van abból, hogy boxolnia kell tanulni, ő inkább balettozni akar, és e körül forog az egész darab. Nagyon izgalmas, csak nem tudom, én úgy jöttem el, pedig jó volt az előadás, hogy egyetlen dallam sem maradt meg a fülemben. Na most, vagy én nem mostam ki jól a fülemet, vagy, vagy nem tudni mi történt, de általában egy operából, vagy egy műzikerből, hogyha távozom, akkor valami csak ott marad a fejembe. Ez alkalommal csak a történet marad, amit már filmről és könyvből is ismertük. A világ állása, mármint Mekországban azért ment, mert a barátommal, aki egy nagyon híres, jelmesztelmező úgy hazánkban, mint külföldön, hogy megnézzük, mert vitatkoztam bele, hogy vannak migránsok, vagy nincsenek migránsok. Hát jelentem alásan, egész Bajorországba, egész addig, amíg elmentünk Münchenig, illetve a reptéren is túl, egyetlen miglást nem láttunk, lehet, hogy a túlzott melektől szorultak vissza, úgyhogy semmi felkelés, semmi, semmi rendellenességet nem találtunk. Nem tudni, nem sikerült közvéleményt kutatni, hogy a maguk, a bajorországi lakók, hogy állnak a dolgokhoz. Az sejtem azért a bajorok véleményét. És pedig szerinted mi a véleményük? Hát ők ő, talán a leginkább nem szeretik Németországon belül a migránsokat? Hát igen, körülbelül erről van szó. Aztán beszélhet arról is, hogy mi a legjobb, amikor ilyen meleg van szerinted? Csomó dolgot föltök sorolni, de gyerekek vannak a rádió környékén. Hát például elmenni szegedre, az. Ja, igen. Téri játékokon, és meghallgatni az ének az esőben az operett színház előadását, aminek eh, kedves barátom az egyik eh, részvezője lesz, úgyhogy mennek Szegedre majd, és szerintem a közönség is jól fogja érezni magát, vagy attól, hogy esni fog az eső, vagy attól, hogy nem lesz 35 fok. Minden esetre az ilyen időjárásban a legfontosabb, hogy kellő mennyiségű folyadékot fogyasszunk, persze a gyógyszereinket is vegyük be, és próbáljunk azért lengén öltözni, de ne legyünk teljesen ruhanélkül iszínű. De mi van rajtad most? Én rajtam most, egy farmernadrág van, egy, nem a reklám helye, de egy kik színi nyúlballansz cipő, egy hosszú újjú lenvászodink, és ragyogó léghűtés az autómban. Akkor te kacagod a meleget. Én kacagom a meleget, és természetesen sok folyadékot veszek magamhoz, hogy a folyadékháztartásom is kiváló legyen. Biztunk, hogy a jövő héten nem fog összeülni senki rendkívül érős a Magyar Parlamentbe, a sajtótájékoztatókat is a melegre való tekintettel ódét helyezik. Így aztán egész héten halára tudom magamat forgatni. A kollégáim Zamárdiva egy szabadtéri cirkuszba forgattak a héten. Én meg szerdán majd a Magyar Rádióba készítek egy műsort jövőjét péntekre, és Isten segítségével csütörtökön elrepülök nagy-Britániába, azaz az Egyesült Angol Királyságba, hogy vasárnap Londonból tudjak jelentkezni, és meg tudja mondani, el tudja mondani, kedves hallgatóinknak, hogy vajon, hogy készülnek az angolok, az exitre, hogy készülnek Európából kivonulni, és igaz -e a hír, hogy a lengyeleket és a magyarokat és mindenféle nem angolokat az utcán úgyhogy én... Na ez izgi lesz. Fölszállok a Nemzeti Légitársaság, már mint az Angol Nemzeti légitársaság gépére. Kiszó hárman leszállok, kiszállok egy fekete kebb helyen a metróra fogok ülni, mert ugye eh, takarékoskodjunk a pénzzel, hogy te tudjak számolni, hogy a metrón elég magyar turista volt-e, illetve sokan men ma Angliába, hisz jól tudod a dolog, hogy ma a forint erősödésének köszönhetően sokkal többet tudunk vásárolni Angliába. Én persze nem készülök semmit vásárolni, ha csak nem a Harry Potternak az könyvét, ugye a színdarabot, ami a héten jelenik meg. É, szerinted miről számoljak még be Angliából? Nem az önmagából, hogy egyáltalán mit látsz, az izgalmas lesz szerintem. Nem, mert tényleg mindenfélét hallok, és nem tudom eldönteni, kinek van igaz, hogy tényleg van egy idegen gyűlölet, azért mondom, azt érzékelni fogod. Hát, ha idegen gyűlölet nincs is, de... Kelet-európai gyűlölet, akkor úgy fogalmazom. Az van. Minden el kell, hogy mondjam, hogy az út két oldalán most ilyen hatalmas propellereket látok, amivel az alternatív áramot gyártják a szomszédok. Irégyketsz, irigykedsz. És itt még a fű és zöld, na se baj, hamarosan biztos ültetnek ilyen nagy ventilátorokat Magyarországon is, és hamarosan olcsó és zöld áramhoz jutunk mi is, vagy igen, vagy nem, mi szurkolunk annak, hogy ideje. Kedves hallgatóim, ne felejtsék el, gondoskodjunk utódainkról. És amíg élünk, szeressenek minket. Tehát amíg van, osszuk meg velük. Sőt, gondoskodjunk szomszédainkról is. Főleg akkor, amikor ilyen meleg van, kopogtassunk be, és kérdezzük meg, hogy van-e elég ivóvízük, van -e elég hűs, van-e otthon gyógyszer. És ahhoz, hogy minket szeressenek, mi is kell, hogy másokat szeressünk. Unokáinkkal, gyermekeinkkel legyünk jók, még életünkbe. És amit összekuporgattunk, azt próbáljuk velük megosztani, és együtt elverni. Higgyék el nekem megéri és nem tudom, hogy tudják ebben például, a zsidóknál, amikor eltemetik őket, akkor egy ilyen fehér, gyolcs köttenybe temetik előket és elmondom önöknek, higgyék el, ezen nincsen zseb. De gondolom, hogy így van ez más egyházaknál is, de hát semmit nem tudunk az élményeken kívül magunkkal vinni, úgyhogy próbáljunk meg jók lenni az akit ismerünk, meg akit nem is, és akkor nekünk is jobb lesz, főleg, hogyha szeretteinkről van szó. Így. A mai evangélium is erről szólt, hogy osszuk meg, amink van. Köszönöm, és, és sálom és csáó jövő hét vasárnapig. A jövő héten ugyanakkor ugyanít, akkor Londonban jelentkezem. Szervusz! E, Jurája, Hippel fogjuk folytatni, mert retro korszakomba vagyok, és utána jön Regős Robi, biztos ő is a világ valamely pontjában. Azért megfigyelték, hogy a Kiküldött tudósítőink mennyit utaznak, mi pedig itt ülünk Budapesten, de hát ez se annyira rossz hely. Hiába szeretem a Juraj Hippet, lehúzom, mert téged is szeretlek. Szervusz Robi, Regős Robi. Szia, szia Baki, köszönöm a hallgatókat, hát Ausziából jelentkezem. Hát tudtam, hogy nem vagy itt van, senki nincs itt csak igen, a Kúrádió. Folytasd. Én azért a hatászférdől jelentkezem a fertőtő partjáról, és Félik -bezi dolgozom is egyébként közben, de nyilván élvezem az itteni nyugalmat, politikamentességet és a strandolási szezon hogy mennyire lehet látni, hogy Ausztriában minden jobb, Magyarországon még esett az esőt, átért a vartállás két kilométer múlva südött a nap, de eh, ez csak vicc volt. Eh, hihetetlen, hogy a magyar nyelv világnyelv, és kellett eh, eh, újra meg kellett győződnöm, hiszen bárhova mentem, épp, terembe, vagy, eh, épp a vagy éppen a cukrázába, mindenhol tudtak magyarul. Nem kezdtem soha az, hogy magyarul vagyok, de valószínűleg van írva, a stage passomra, a mennyakamba és hát tényleg, eddig bármere jártam, minden eh, magyarokba botlottam, hogy mennyire fontos az, hogy nyelveket beszéljünk. Ugye Magyarországon tudjuk, hogy mennyit lehet keresni. Beszélgettem itt a, a magyar kindolgozó fiúkkal, és egyik fiú az eh, itt is lakik, ő már 1900 eh, euró alapért dolgozik egy ember mint A Benzénkutón pedig 1600 eurót keres a fiú, és azt mondja, hogy 3-400 eurót még bárékereskedő belül. Ez nekem is jó lenne, nekem megfelelne. 2000 euróból eltengetném az életem. Kérdeztem egyébként, hogy mennyit a lakást és azt mondták, azt mondod a fiak hogy 1000-ben 400 euró lakás, két szava, most már egyébként bérni, de, de az elején ő egy magyar házaspárral. A hölgy az optikával több mint 2000 eurót keres, aki Optikusként helyezkedett el, és van, és jól is beszél a németül. De egyébként azt mondja, hogy 2000 eurót meg lehet keresni tele autósofőrként, mert a házaspárnak a másik fele a férje, az pedig kugásautót vele a 2500 euróért, és állítanak ölik egymást. Ezért a munkáért, mert ugye reggel 6-kor kezdődik, és délben véget érte, tehát egy 6 órás időszakról van szó, valamit elmondták, hogy itt Ausztiában az a normális, hogy fél évek mint egy plusz avibért, ez nem prémiumnak van elszámolva, hanem ez egy juttatás, amit mindenki igénybe vesz, de a, a gyakorlatilag nem lehet úgy munkára először mert 14 havi éves fizetést kapjon, fél éveként kapnak egy plusz havi juttatást, ami nyáron jól jön a nyaralás, télen jól jön a, a karácsony miatt, úgyhogy van hova fejlődnünk, én 980-an haza Angliából, azt mondtam, hogy 10 év és utolja Ausztriát, közben eltelt egy 17-5 év, most azt mondom, hogy 50 év, de ha sokáig Fidesz kormány lesz, lehet, hogy lesz ez 100 is, ugye azt mondják, hogy több pénzt a családoknál, mondja ezt Orbán Itt, az összes családot ismeri is, akinek több pénz az a zsebében, de az átlag nagyon nem az. Tehát akkor, amikor nyugdíjasok látom, a Facebookon a balatoni kép alá, azt mondják, hogy de jó, hát én már évek óta nem el a Balatonra, ami 70 kilométerre van Fejérvártól, egy fejérvári hallgatókírta ezt pár héttel ezelőtt. Nagyon nehéz olyan képeket filakítani, ami nem polgárpukkasztás, azért, mert egészen egyszerűen minden, minden szinten vannak hiányosságok, és nyilván senki nem akarja máskat idegesséteni azzal, hogy most én Balatonon vagyok, vagy Görögországban és Görögországban is azért voltak magyarok, tehát nem lehet azt mondani, hogy mindenki szegény, és mindenki aljaj, meg ennyire, de nagyon sokan tűzködnek az, hogy a mindennapokban e, megéljenek. Várjál, Robi. Néha musz... Robi, Törökországban van most turizmus? Például fogalmam nincs erről. É, én pont ezt kérdeztem az, az utazási időben, és azt mondja, hogy van, mert Alanyában, Antalliában, az Ázsiai részen, ami egyébként a szílhatától kettőkötőjel 400 re fekszik, ott teljesen nyugalom, furcsának sem semmi jele. Isztambulban nagy orosz dolgokat mondtak, és ott álltak teljesen, kihalt a, a turizmus. Valamint Görögországban, megdöbbenve láttam, hogy Görögországban nagyon kevés orosz volt, de most rengeteg van, és azt mondja, pont az utazási nekem, hogy Törökországban tavaly lelőttek ugye egy orosz eh, vadásszepölőt, és azóta gyakorlatilag az oroszok eltiltották Törökországtól a a... Igen, igen. De most már kibékültek telefonon, úgy hallottam, hogy döbbenetes esztorinak tartok. Te telefonon lehet, hogy kibékültek, de mégsem mennek az oroszok Törökországba, és ugye a végén a török szálladak 70%-a oroszokkal volt tele. Ami Törökországban történt a pulcsa a kapcsolatban, az, hogy meglincselnek embereket politikai hovatartozás miatt, ez egészen felháborítóan tartom, és azt gondolom, hogy Törökország az elmúlt egy hónapban sokkal messzebb lejutott az Európai Uniós csatlakozási vágytól, vagy lehetségétől, vagy az esélytől, mint azt valaha eddig bármilyen módon megközelítették. É, amúgy pedig ezt a furcsa, nem vagyok benne biztos, hogy nem Erdogan török elnök. Én biztos vagyok már benne. Meg, mert hogy nem tudom, miért kell több ezer tanárt kirúgni azért, mert a katonák pucsot hajtottak végre, nem tudom, miért kell több ezer közalkalmazottat kirúgni, és hát ezeknek a listának az összeállítása több időbe telt volna, mint a pucs után három nappal kirúgni ezeket az embereket. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól megszervezett titkosszolgálti módszerekkel biztosított pucs volt, amiről végig tudott az elnök, és kihasználva ezt egy politikai tisztogatásnak gondolom, ezt a dolgot, és hát ugye nagy a baj az olyan diktátorokkal, mint Erdogán, és ugye folytathatnám a sort, hogy Magyarországon is van egy-kettő belőle, egy most is éppen hatalmon van, és ezért lehet, hogy ötleteket merítenek ezek egymástól. E, sajnos volt a elmúlt időben a történelmben e, példa arra, hogy újra ismétlődik a történelmi, és hát nem tanulunk a hibáinkból, de azokat, a hibákat követjük el 50-60 évenként, Ráfogjuk olyan dolgokra a problémákat, amik nem valósak. Mindig, amikor rosszul megy a élet keresünk bimbakokat, A bimbakokat mindenki utálja, abban egyetértünk, hogy közösen utálunk valakit. És úgy, hogy a fociát összetudott fogni ez az ország, de egy szabad, demokratikus magyarországot nem. Úgyhogy hajrá Magyarország, hajrá demokrácia szeretném, hogyha legalább a gyereken megélni, azt, hogy itt rendben vannak a dolgok. Mindenkinek nagyon kellemes nyarat kívánok, ami még hátra van. Köszönöm, Robi, és irigyelünk, hogy a békés és nyugodt magyarok által lakta Ausztriában dolgozol. Jövő héten hívunk. Éppen. ciao, Kívánok mindenkinek. Szerusztok. Ez volt a bakács lista. Remélem, hogy ő nem aludtatok bele, és legalább elkezdtek tűrődni azon, hogy hol élünk, miként élünk, miért élünk. Az biztos, hogy ha keddig megmaradtok, akkor újra meghallgathatjátok 11 és 1 között. Ezután sokkal kellemesebb órák fognak következni, mert. Uh, uh, Murányi Levente helyett Pataki András fogja pakolni az egészen friss 50-es, 60-as évekbeli zenéket. Én csak azt tudom mondani, mint mindig olvasatok könyvet, fejleszti a képzeletet. Ingyen van az utazás, szeretkezzetek, mert az megjavítja az embert, és próbáljátok dadogni Istenhez. Na csak.